Не було часу ховатися під ліжко чи у ванну, та й обмежувати себе у русі я аж ніяк не хотів. Тому, зробивши стрибок вперед, я сховався за дверима в момент їх відчинення і з усіх сил спробував не ворушитися. Увійшов чоловік. Худорлявий, невисокий, заклопотаний. Його волосся, млявого каштанового відтінку, зібране у хвіст. Вдягнений у темні бавовняні штани. Темну куртку, а на боці висіла сумка на ремінці. Він майже повністю зачинив двері і з великим хвилюванням озирнувся навколо. Але, як і більшість людей, які занадто нервують, щоб ясно мислити, побачив менше, ніж мав би. Тому він мене і не помітив, хоча я явно попадав в його периферійний зір. Він був гарним чоловіком, принаймні, так здавалося, з глибокими зморшками на щелепі та вилицях. Він перетнув кімнату і зупинився, побачивши закривавлений ліжко. Я бачив, як він стиснув руки в кулаки і видав якийсь дивний звук, схожий на нявкання. Потім поспішив вперед, кинувся на підлогу біля ліжка і почав ритися під ним. Через кілька секунд його рухи стали більш шаленими, і я почув, як він голосно вилаявся. Я провів пальцями по гладенькій поверхні футляру з плівкою в кишені. Ова! Таємничий фотограф, що ховався біля будинку Віктора Селза біля озера, тут і шукає плівку. В животі з'явилося відчуття, яке буває, коли закінчуєш складати особливо складний пазл. Своє рідне задоволення змішане з відтінком самовдоволення. Я залишив посох і жезл в кутку біля дверей і витягнув з куртки офіційний бейдж поліцейського консультанта з моєю фотографією так, щоб він виділявся на фоні мого темного одягу. Я прикрив стару щурячу футболку курткою і понадіявся, що чоловік занадто схвильований і знервований, щоб помітити, що на мені спортивні штани і ковбойські чоботи. Я тримав руки в кишенях, Штовхнув двері легким поштовхом чаровика, і щойно вони зачинилися, сказав. «Отже, повертаємося на місце злочину. Я знав, що ми тебе спіймаємо, варто було тільки почекати». В будь-який інший день реакція чоловіка змусила б мене покотитися зі сміху. Він смикнувся, вдарився головою об дно ліжка, зойкнув, підвівся, повернувся, щоб подивитись на мене, і ледь не відскочив назад через постіль від несподіванки, коли мене побачив. Довелося переглянути думку про його зовнішність. Рот занадто стиснутий, очі занадто маленькі і занадто близько одне до одного, що надавало тому хижого вигляду тхора. Я заплющив очі і повільно попрямував до нього. «Просто не міг втриматися, чи не так?» «Ні», – сказав він. «О, Боже, ви не розумієте, я фотограф, бачте, бачте!» Він намацав і дістав фотоапарат. «Фотографую для газет. Ось що я тут роблю. Просто намагаюся добре рознюхати навколо». «Оближ», – відповів я. «Ми обидва знаємо, що ти тут не для того, щоб фотографувати. Ти шукаєш ось це». Я витягнув з кишені футляр з плівкою, підняв і показав йому. Його белькотіння припинилося, і він завмер, дивлячись на мене. Потім глянув на плівку, облизав губи і спробував щось сказати. «Хто ти?» – запитав я грубо і вимогливо. Чомусь здавалося, що саме так і звучав би голос Мерфі, якщо б вона мене допитувала. «Вайс! Донь і Вайс!» Він ковтнув, дивлячись на мене. «У, у мене неприємності?» Я примружив очі і глузливо відповів. «Це ми ще побачимо. Є з собою якісь документи?» «Звісно, так. Дай подивитись». Я пронизав його поглядом і додав. «Повільно». Він витріщився на мене і з перебільшеною повільністю потягнувся до кишені штанів. Однією рукою він витягнув гаманець і розгорнув відділ з водійським посвідченням. Я вихопив його і почав вивчати. Права і фотографія збігалися з ім'ям, яке він мені назвав. «Що ж, містер Вайс?» – почав я. «Це розслідування триває». «Доки ви будете співпрацювати зі мною, я не думаю, що ми...» Я підняв голову і побачив, що він дивиться на бейдж. І мій голос урвався. Він смикнув свій гаманець назад і кинув звинувачення. «Ти не коп!» Я гордовито відкинув голову назад. «Гаразд, можливо, і ні, але я з ними працюю. І у мене твоя плівка!» Він знову вилаявся і почав запихати камеру назад у сумку, явно маючи намір піти. Ні, нічого в тебе немає. Нічого, що пов'язує все це зі мною. Я і вшиваюсь. Я побачив, як він рушив повз мене до дверей. Не будьте таким поспішним, містере Вайс. Я справді думаю, що нам з вами є що обговорити. Наприклад, загублену плівку на веранді будинку в лейк провіденсі у минулої середи. Він кинув на мене швидкий погляд. — Мені немає чого сказати. — Пробурмотів він. — Хто б ти там не був? Він потягнувся до дверей і почав їх відчиняти. Я різко махнув рукою в бік своїх предметів, що стояли в кутку, і прошипів найкращим драматичним голосом «Венто сервітас», смикнувши рукою в бік дверей. Посух, керований ретельно контрольованими поривами повітря, що здійнялися у відповідь на мій виклик, перескочив через кімнату і грюкнув дверима перед самим носом Доні Вайза. Той закляк, як дошка, і повернувся до мене обличчям з широко розплющеними очима. — Боже мій, ти один з них. Не вбивай мене! — сказав він. — О, Боже, у тебе ж є фотографії. Я нічого не знаю. Нічого. Я для вас не небезпечний. Він намагався говорити спокійно, але його голос тремтів. Я бачив, як він перевів погляд на скляні розсувні двері до маленького внутрішнього дворика, ніби прикидаючи свої шанси потрапити тут до того, як я зможу його зупинити. — Розслабтеся, містер Вайс, сказав я йому. — Я тут не для того, щоб заподіяти вам шкоду. Я шукаю людину, яка вбила Лінду. Допоможіть мені. «Розкажіть, що знаєте, а я подбаю про решту». Він різко засміявся і зробив півкроку до скляних вітрин. «І дати себе вбити? Як Лінду і тих інших людей? Ні за що». «Та ні, містер Вайс. розкажіть мені, що знаєте, і я зупиню злочини». Притягнув вбивцю Лінди до відповідальності. Я намагався говорити заспокійливо і рівно. Борючись з розчаруванням, яке відчував. Жорт, забирай. Я хотів його налякати, а не довести до бажання виструпнути через росовні скляні двері. Я хочу зупинити цих людей так само сильно, як і ви». «Чому?» – запитав він, і тепер я побачив трохи презирства в його очах. «Ким вона була для тебе? Ти теж з нею спав?» Я похитав головою. «Ні». Вона просто мертва людина, яка не повинна була вмерти. Ти не коп. Навіщо ризикувати своєю дупою заради цього? Навіщо йти проти цих людей? Хіба ти не бачив, на що вони здатні? Я знизав плечима. Тому що крім мене нікому. Він не відповів. Тож я підняв плівку. Що це за знімки, містер Вайс? Що на цій плівці? За що варто було вбити Лінду Рендол? Донні потер долонями стегна. Його кінський хвіст сіпався, коли він оглядав кімнату. «Пропоную тобі угоду. Віддай мені плівку, і я розповім тобі все, що знаю». Я похитав головою. «Мені вона може знадобитися. Те, що є, не принесе тобі ніякої користі, якщо ти не знаєш, на що звернути увагу». Зауважив він. «Ми з тобою не приятелі. Мені не потрібні неприємності». Все, що я хочу, це витягти себе звідси живим і неушкодженим. Я дивився на нього, якусь мить. Якщо піти на обмін, то втрачу плівку і все, що на ній. Якщо ж ні, і якщо він говорив мені правду, то плівка не принесе ніякої користі. Слід привів мене сюди, до нього, і якщо не відкопати інший слід, то можна вже клеїти ласти. Я клацнув пальцями, і посох з брязкотом упав на підлогу. Потім я кинув фотографу плівку. Він спочатку не впіймав її і впустив, і нахилився, щоб підняти, насторожено вивчаючи мене. «Після того, як я вийду звідси, ми й розійдемося. Ми ніколи не зустрічалися». Я кивнув. «Гаразд!» Доні ковтнув і провів рукою по волосю, нервово смикнувши його за хвіст наприкінці руху. «Я знав Лінду з дитинства». «Я зробив кілька її фотографій для портфоліо. Я знімаю деяких дівчат у місті. Більшість із них хочуть потрапити до журналів». «Журналів для дорослих?» – уточнив я. «Ні», – погризнувся він все ще нервуючи. «З розмальовками для дітей. Звичайно, для дорослих. Нічого особливо стильного, але можна заробити на погані гроші, навіть якщо ти не типаш Гюхефнера». Тож, середу Лінда прийшла до мене з пропозицією. Я знімаю для неї кілька фотографій, віддаю плівку, і вона дуже щедро платить. Усе, що треба зробити, це з'явитися там, де вона скаже, зробити фото через вікна і піти. Віддати плівку наступного дня. Я так і зробив, і тепер вона мертва. На озері Провіденс? Уточнив я. Так. І що там побачили? Донні Вайс похитав головою. Його очі знову потягнулися повз мене до ліжка. «Лінда, інші люди. Нікого з них я не знаю. Була якась вечірка, свічки і все таке. Пекельно штормило, було багато грому та блискавок, тому я їх не чув і хвилювався, що хтось підніме голову і побачить мене. Але, мабуть, вони вже занадто були зайняті. «Сексом?» – перепитав я. «Ні», – огризнувся він. Грою в дурня. Звичайно, з сексом. Справжнім, а не вдаваним, як на знімальному майданчику. Принаймні, все виглядало саме так. Лінда, ще якась жінка, троє чоловіків. Я зробив фото і пішов геть. Я посміхнувся, але він, здається, не помітив двозначності. Так, зараз не так часто трапляються якісні покиньки. Можете описати когось з цих людей? Він похитав головою. Я не роздивлявся, але вони навряд чи прості люди, якщо ви розумієте, про що я. Тоді аж занудило. «Вам відомо, що Лінда хотіла зробити з фото?» Він подивився на мене, а потім посміхнувся, наче я задав незвичайно дурне питання. «Господи, приятелю, нащо ти думаєш комусь потрібні такі фотографії? Вона хотіла на когось натиснути. Чорт забирай, її репутації не зашкодили б фото посеред оргії». «Але це могло б зашкодити декому з тих, хто був з нею. Що ж ти за копта такий?» Я проігнорував питання. «Що ти збираєшся робити з плівкою, Донні?» Він знизав плечима. «Викину, напевно!» Я побачив, як його очі бігають з боку в бік, і зрозумів, що він бреше. Він радше збереже плівку, з'ясує, хто на знімках, і якщо впевниться, що це з'їде йому з рук, то спробує витягти з плівки якусь вигоду. Схоже, було саме на це. А я довіряв своїм інстинктам. «Дозволь мені!» Сказав я і клацнув пальцями. «Фуего!» Сіра кришка футляра відлетіла з легким свистом, і Донні Вайс зойкнув, різко відсмикнувши руку назад. Плівка спалахнула полум'ям на шляху до землі і приземлилася вже зім'ятою димлячою грудкою. Він подивився на футляр, потім на мене, роззявивши рота. «Сподіваюсь, я не дізнаюсь, що це була брехня додні», — сказав я. Він побілів як скатертина, запевнив мене, що не бреше, розвернувся і вибіг з квартири, зірвавши по дорозі два шматки поліцейської стрічки. Він не зачинив за собою двері. Я відпустив його, бо повірив. Вайс не здавався достатньо кмітливим для вигадування брехні на ходу, особливо в такому наляканому стані. Я відчув шалений приплив тріумфу, гніву і бажання знайти цю людину, ким би вона не була. Ту, яка збирала первісні сили життя і творення, і спрямовувала їх на руйнування, і викинути її назвали ще як якесь сміття, ким би він не був». Вбиваючи за допомогою магії і поетапно за допомогою третього ока, він заслуговував на смерть. Мозок запрацював тепер, коли з'явилося щось, з чим можна працювати. Інша можливість. Варіант завтрашнього ранку, у якому я не помираю у різні жахливі способи. Лінда Рендал планувала когось шантажувати. Я трохи поміркував і зрозумів, що це був Віктор або хтось у його будинку під час вечірки. Але чому? У мене не було жодних фотографій, лише інформація, отримана від Доні Вайза. Не можна чекати, треба швидше перевірити зачіпку, яку він мені дав, якщо я справді хочу докопатися до суті справи і з'ясувати, хто вбив Лінду. Як мені вдалося потрапити в усі ці неприємності всього за кілька днів? І як взагалі вдалося натрапити на те, що виявилося складною і підступною маленькою змовою, випадково в будинку в лейк Провіденсі під час окремого розслідування? Відповідь проста. Це не випадковість. Це все було сплановано. Мене туди навмисне спрямували. Хтось хотів, щоб я опинився в будиночку біля озера. Хотів, щоб я втрутився і з'ясував, що там відбувається. Хтось хто страшенно нервував у присутності чоклунів, хто відмовлявся назвати своє ім'я, хто обережно кидав фрази, які змусили б мене повірити в необізнаність, той, хто швидко втік з нашої зустрічі, і той, хто був готовий віддати 500 доларів, аби тільки я поклав слухавку на кілька секунд швидше. Цей хтось витягнув мене на вулицю, і виштовхав на відкрите місце, де я привернув до себе всіляку ворожу увагу. Це і є ключовий момент. Я взяв посох та жезл і вискочив за двері. Настав час поговорити з Монікою Селс.